وس راځي دا چې دا جګړه د وړاوله یوه استري جګړه او یو ده فکری جګړه اسکه دي جګړه یو ده او فکری جګړه کومه یو ده ا ساري کومه دي په دې bary کې به انشام <مسخن> ما چې تاسو امید شوم چې کفه نواد برادر مواد او تفاصيله به تاسو خپل وګورید دا جګون فرقونه <مسخن> فرق دی وګورئ چې اسکه او د فکری جګړه ترمنص خپونه کم دي اسكاري جګړه هاغه ده چې پاوزي وسایل پکې کاریږي تو د ټرام د بم د تیاری د کروز د میزایل د اسکر د شنګر د دزو دز د وهل دي نیول دي زنیمي کول دي اسيره ول دي او دا اسكاري جګړه شته دا یو برابرالاجګړه ده ورون دم په خبريږي کونم په خبريږي کونې کارولي نفس تر دلون کې وینم نه په ورګوي اوري بډان په خبريږي ځوانان په خبريږي خزن په خبريږي نر په خبريږي باسوادان په خبريږي بیسوادان په خبريږي عالمان په خبريږي جاهلان په خبريږي ټول په باندې خبريږي برالح د دا غذر زهر دام چې یانې اسکری جګړه چې څون خبري اوونه د مقابلې لپاره هر څو طرق په لاس یو کار کوي کله چې مشه کوی تېختو کویش نرغو نې زیږې پدې مطمئنه یو شیر نه یو ته ځنګ وسره نشکوي نو ورته پټيږي خو ځکه په خبري دا غبلہ جګړه خبر نه ګول دمن ملت کمونیزم راغی په لکهونو خلک کمونستان روسان راوستل تر یو نیمه زیات فول په یوه لحه ځکه پیاو لا زکه یو نر و کې پیدا نشو چې وې زنه کو د ملت ټول تسخير ک نو تر دې چې راشل ادم ملت نیولای ګو کمونیزم خپل کړای وو په درس هم چې موږ تر لکو زیات مساجد دلو, دلو او په دې څلولو لکو مساجد کې موږ څلول لکه امامان درلودل خو بیا هم کمونیزم خپل شو ولې زکه شهرت دنګدول سره نو دا غلای ورزغلو سره نو راغلی دي فكر فره او حلقي قلبي او ونايش و يساعده كتابو فكري كاروان سفراته نوروز زمين خبره كلاچه كفار او د مسلمانانو په خلاف اسكري جګړه اوله بيقام يا دمشق علاوه سني جنګونه تیر شو د په اماره سره زمانه کې جنګونه تیر شو د يا خلائف راشدين په زمانه کې جنګونه تیر شو د عمر رده حکومت دي د يرمق جګړه کې تر شو دي واقع دي د روايت مطابق او د نور معلوماتو په راتلونکي تابع د ولا کونسل وې ځرانسې هند را ټول شوې مختلف اروپایي وادونه په شهم کېدې خلاف جګړه وکي هم سماننه ختم کی کامیاب نشو روس ته بیا سره دې جګړې د سره د په وخه تر هغه روس ته او روس هر زمانه کې د راغلي سيد یا څور از ترکړين سورانه یې کړې سوی وزلې سوی کورونورا کړې دي په چوشکي انده ته ترکړي او اخر ډېر دا مسلسل دي دوي او مسلسل راتبونه دوئي او مسلسل جنگونه دوئي او مسلسل مات دوئي دوئي دي مشروعان ديتاوهات سوال شده ده جانو اسلوب او طريقه بدل اكي سوا او او بنزو سن ميلادي قال فرنسي فرنسي, فرنسي مصر بانه حمله و قوله مصر يوني تيو من ساحل السنين و رسطة بيها فرنسی رئیس جمهوری از قیادت که و نهم لویس اگر جوانده ایو به او جبره اگر جوانده ایو اگر روز دیزان سره قیده و اگر ماتی و قول الله روز شیر بزای پری خوده فرنسیون او او او اختیرده رئیس جمهوری رئیس جمهوری باتشای و مسلمانه او سر بندیشو دی دي خبیس دی بند پا دوران دی خبر اگر روز اگر رایب همو یعنی هم د دي مسیحی دین عالم او هم فرنسي پاتشار راتوي لوئس الناسک راهب لوئس پاتشار لوئس د دې پاتشار لقب د دې کله باندې شو اسلام راغله او د دې اسلام په دې اسلام خلاف جگړه روان دي او هر ځل بلاده د درنه چې د جگړې صفوفو یعنی طرفينو مقارنه وکولې ګوري شي وي خو ته په دنیا بلخاته یو مسلمان یو خاطب جهاز له د مسلم سمانان یو وخت خلک د لکونو اسونو سپرو سره راځي کبل خو په یوسو سمانان شي لایته خو هنی یوسو ګډه مات اسونه لای د مسلمانان شمیر کم د کوفه روزیت خو بیا نتیجې د مسلمانانو کړه مسلمانان په اقتصادي لهاس جنک بیا برالي دا ټول اسباب او عوامل د بنف مو د کی ووڅېړل ووڅېړل ووڅېړل چې کار ما ده کې نه ده که په فکر او باندې ورکې د مسمانونو د قوت څرچینه د دوی مادیا د دوی روح د دوی د دوی توري نه دي د دوی فکر او عتیده تر څو ورکه مان غوړایان دغه فکر او قیدا ور خراب کړي نه یې ترغه پوره بل جګړه د دوی په حق تمنی بیا فرانسې دی رولوي اف دیه ورکړه مسمان د خپل او فرنسا او فرنسا بوضع اروپاسکاری و فکری و فرنسا و سياسي قیادات فرنسا او فرنسا او مشر او قوم در طبخه خلب رووه علامان مذهبی ملي ملی مشران او دولتی شعرواقی كعرازکاری و ملکی، او نوخب <مخبا> نوخب دویره کومکرو خو هغه ته هیڅ کټه سی غواړي د اسلام په خلاف په جګړه کې کار نیاب شي نو دا د اسکری جګړي میدان تاسو ډې وازمای سلونو کولو نتیجه ورنک کله واني چې کار شي د دوی د فکر په خلاف کار شروع کوي د دوی فکر او عقیده ترپاکه ګراتونکو نسلونو باور یبه دی خپل دین ورخراپي فکر کار ور وکړي ام ده د قوت څرچنده نو بیا پاندې خبره سر اتفاق او انا غوښته ټول او په یوه په وادونو د استشراق یا د ختیز بو هن د حرکت شروع د خطیز بو هن حرکت ده چې غربي علما اسلام په ټول علما ناز د کوي خو ایمان پې نه راوي قران تفسیر تر اوسه پورې مستشرقینو په ډیرو یانیم کلونو کلو نو کې د ریش په زره کتابونه یواز په اسلام کې د د اسلام په بارکانه په اسلام کې د ریشپیت زره کتابي ابن ورزما یو مجلال وسيله کوه د استشراق او د مستشرقینو او دایي خطیبوهانو مبارک وه اسلام ولې ا څه خاطر باندې ولې دغه په اروپایي کې دغه د اسلام په هن حرکت شروع شو د اسلام قرآن، حديث فقہ تصوف تاریخ اخلاق عقاید جبی ادبیا فرهنگ ذوق د هه ارص چمتانه کړه دی مودید ته لرډو نووسته بیا په اروپאי مدارسو په هانتونو نو کې د اسلام د ځدکاو د ورسدکولو مراکز خلاص کیده اوس په اروپאי په هانتون کې امریکای په هانتون کې الحديث النبوي په وجدل دونکو یو رسول الله صلی الله علیه و سلم څومره احاديث چې امه ترسه ده لیدو کتابونه کې تدوین شوې دي خصوصا په دې غیکی ا سحاح سته او مسند امام احمد دا د یو یو لفظ ذکرې بیا یو یو لفظ مرتب کړي چې دته صرف یو لفظ زیات دي د حدیث ا لفظ تغير په موه موجهني شکل باندې تدوین کړي دي تشوشي دای فورن دتابای په صفح فلاني صفحه کې د فلاني صفحه څرواره ده موږ ته وایي چې دا د فلاني حدیث لفظ ده دا حدیث په بوخاری کې په دې نمبر ده په ترمذی کې په دې نمبر ده په داوود کې په دې نمبر ده په ابن ماجه کې په دې نمبر ده په نسائی کې نمبر ده مسند کې په نمبر ده دومره ځله تکرار شوی ده په دومره نومر ابواب کې تکرار شوی ده دا ټول ولده او کله په دغې حدیث کې سل لفظي سل کرته د حدیث تکرار کله په مختلفو ځایونو کې ذکر ده زګ د هر لغې لفظ په بنیاټ باندې د تبیق کوي باوبونو دیور برابر کوي አልډې دا که فهم نه ورې وینسینګ ته د اسلام په نړۍ حرکت دوه شروګه አልبې نسل وروځه او د خپل مسل د روزلو نو مسته دا نسل چې دوي روزله وي دایمه په استېمارې جوړو کې ان شاء الله چې د استېمارو برک به څو ورځې مسلسل درڅو چې د استېمار د څه شې څنګه راغی چې یوکراین سامی نارې څنګهونه ونولې څو په ځای پریخو چې tle په ځای باندې جانشین څو پریخو دي جانشین یې ترنه په او سره کار کړي څومره د اسلام مخه نیولې دا بعد درشنه دي ان شاء الله الله تعالی توفیق به متاسبې بیا سروایو دغه یو مستشریخي نیاله اسلام چې ځکه دا یو داخلي ځان سره په استعماری جګړو کې رحلن او اسلامین هیوادونو یادای دي ځان سره دي بلالو بیاڅوک دوی د متنکو نه جوړه مکتوبونه جوړه پانتونه جوړه ماډه جوړه کلیه مسلمانانو بچیان دلته په هغه اسلام وروزل چې د تحریف شوی اسلام البته جوړ چارلس <سؤال> اسلام نه دوی د اسلام په خلاف جوړه کړي و زکه مسیحته نه معنی اسلامو تحریف کړ لکه داوس چې په ملياردونو په لکونو خلک په ملیونو مسلمان نه هوار دی کومونزم په سحت د افغانستان کومونستان یویم زان په کافر نه کافر وو او یویم زان په کافر نه د دیموکراسي او د دي دیموکراسي اصلي داسټنې دادی چې اکثریت د اکثره ترایبه د اله مرتبه لري دي. د دي دیموکراسي اله څوک اکثریت اکثریت چې حلل غني نه حل اکثریت ته هرام به نه راها او د قوانینو مرجعه بس شي وحي به وي ک اهوا د خلکو کعقلوی وحي ته يخلق اهواء يخلقه فتن بشري عقل وبدي قانون مرجعي مصدر لي قانون بس شيء بس بدي قانون ديمقراسي واني لازم سلمان هستنزي منزه كمراجع شرطه اسلامي نظام وين ادب نواي وي بس اجانا الكوي منزه تراجي كوي او تسبيوي نور اسمها نشاط الاسلام ولي من بغداد دغدغ المثل ديمقستركنه الاسلامي ځکه چې دوی مستمر حاکم و بیسماني نړی دا دا وسر کوي مې شکوم هيواد چا کومه پای هيواد نیولایو دا ان شاء الله پاتچین سره وستو دا دغه شګوي حاکم شو مثلا هندوستان مې تقریبا د نن سوا پاکستان درم هندوستان د شاخ د بنګلاديش دا بوتان نیپال د ټولو فکرات ده په اتم راکولونه کې دوی دوه کال وخه مدارس نصابونه د تعلیم تربیه ماغرین دا راوستل ده د دې مسلمانانو لپاره مکاتب او مدارس او یو نوې تعلیمي نظام جوړ شو. د دې نه صاحب نتجې شې شوې نتجې غښوه چې څومره مکاتب په اسلامي نړۍ کې زیات شو، اما عمر خلک لدین نه لری شو. ګوري لدي د علم تقازا الله ته خلک و نزدیک. ንاس نه مولانس د علم تقازا ده چې بسیرت په انسان کې پیدا شي. خو د مکتب بچي چې شو عموما لدین نه لری شو. چې مكتب څمره دروازې فرا نس تلفي امهم ردي الہاد لاره وسره فرا نس مكتب له دروازې راغی ځکه د مكتب مخاليف نه ام مكتب وایې څنګه مكتب دي الله هدا ایتله تکړې دي لای مكتب یې دروازه وایې مكتب یې دروازه اول مكتب یې دی هم الحاد من درووازه راغی، کومونیسم د مکتب له درووازه راغی، دموکراسی د مکتب له درووازه راغی، نشنالیزم د منحرف افکار او نظریات د د مکتب له درووازه راغی، زکه دا د نهراوه دي, دي منبر د درووازه راغی دلی مزدت درووازه مرزی دا مردا چې نه نسل ورو ته میلیونونه کار د خپل واستخباراتي لارو چارو د خپل سفارتی لارو چارو د مكتبونو د نتایجو د کتلو لاري دوی د اسلامینه ډلې د بچیانو نوبز نوبزا زوبده زوبده انتخابین انتخابین مخزونه علکان د غلط تولیده چې غلط تولیدل الګي په غربي ما حاول کی د چنه او اور نملاو سرشت نه اجسشت نه ګیره ولادت و مکه و سوچتا او تهونو دیموکراسي د ازادي ده له سره په غړاڅ کوي ووټل کوي کوي موټر کوي کوي دزګرځي پټګرځي څه کوي نو خبره کله چې دوی دغه خلک الټه سره بوتل په دوی باندې الټه علي تحصیلات کوي توجه سکنه عام هم تحصیلات کو په تدویلسو مې اتر په کې البته کومه د بي بنه علي تحصیلات څه علي تحصیلات په کومه په علي تحصیلات په او نور مختلف قسم تخصصاب ده لا غزا نه د ډیورو هټو هټو او القاب سره بي ده راصدره اسلامی نړی دی اسلامی نړی دی چې راصدره کړل بي ده څه وکړل دي خلق ته یاي مت څو ټولنه جوړ کړي یاي مجلې او خبرونه ورته پرانستنه یاي رادیوګانې تلویزیونونه او دي تا ورته شیان ورته جوړ کړي یاي سیاسي احزاب ورته تاسیس کړي غربيان سیاسي احزاب یا لغزه نارغله سره یا دي کوم سیاسي تنظیم مشرشو یا دي کوم داره نشو چې کتابونه چاپې ديغه مشرشو یا دي کوم اخبار چلاون کې شو یا دي کوم رادیو چلاون کې شو یاي د ملي او بها فداه وحتي الجهاديه قياده المقاومه دوله جاميزا ودي استعمال قوتنا خلاف اخبل زور اخري بقول لك رساله او دي نور دي تي فحاتك ما بين سنانات تسوي ظلم بكل جزادين خلاص تاسقوا شي وطن وننقصوا ها واخلي داكشي كل باش انا نديهم متوا على طول دا تاسقوا هر ملک کې دا نه ورځې نشي نرسکه مسلمان وو پلاډه مسلمان وو مسلمان وو د اسلامي فرنسي تونونه کې و مو سره دا خلک د احزابو په شکل د سیاسي کټلو په شکل سره راتلول کړل او دوی د داني ځمونه وروسه پر اسلامي نړۍ څڅم حکومتونو نظامونه به په مرحلو وار ډول دغه نړی مسلته وروسه کړل چې ورسره انګريز لړ انګریزیه پاتې شو اصبعنا بيان لارا لا اصبعنا بيان بادش فرق يوازي او يوازي بسترقه كرا دي اقول انجريزان استرقش ناوه دي اصبعنا استرقش توري نور جبي اماغة مفاهين اماغة عقيدة اماغة فكر وفرهنج اماغة تعلمين نساب اماغة حتى جدولتي رسمي جبي اماغة انجريز لارا لا امجلزي بادش كافر لارا لا كفر بادش خلقه تزمین ور سره کړی په یا په غرا له من اول هېروز لیدې یا دا تزمین وکړي پدیم ملک کې او پدیم ملکونه کې اسلام ناراض چې په هره طریقه که د دوه کې لاره ورو کې زور د استعمال لاره ورو کې د بومو د بارود لاره ورو کې زندان او د تعزیم لاره ورو تلته بلمنه اسلام قد عمرو مصر دا رمسه لوري دا رمسه نشي چې د فکري جګړې په نتیجه کې ور ده نسل و ایسلامی داسی تسخیر کرده او داسی بخوله ولا که چنن ونیولا چننن نانم پتولم زکر که دیوی سجده زای نشده چه کار سرین ده غیر انا غرونو تاپولده ایسان ده کار سرین و غرونو که ده ایسان أغ... ده اوالا کشمار سری و غرونو که ده ا بتصاري هيك فوتل يساري ولا كان شوخه تني بروم بس سامك يتوكل دينن بتاس بس سامك يتوكل بالله تاسكره هو سامك يتوكل ومحضر استبرونا دوتل يسار ولي انت دوي بشان برات دوي روز شوي ده, ده مكتب ولا ارده ددكم انتن ولا ارده دد ريوش ديكي اخبار ديكي دد فرحان ديكي دد دي مي خلف اولي ده ده قانون ده يا ده نظام ده او ده حد شديد يطول من اللي مسمعناه ها اليوم على انتخابات في مصر ده بوستر مشكل لاكيا في سدى الكانديدات من سربي الحاج فلاني حاج فلاني في سدى بابا يا الحاج في سدى كوري دولوا د هوا او رخ بدل شو هغه ولا څه نه راغلا اولت انتخاباته دي هغه شته کې یو وخت سوانې کوي نو دا د دې کې د کمانډانو د ځای دی موند بلالو هغه وخت سوانې کوي رخ بدل وس بیا کولی ټوله پګړې دي چې نازکه نازګي ګیره بیا روان دي الحاد فلانه یو مولوی فلانه یو ملاف فلانه یو دای بیا د زمانه ته ده بیا به داخلك دا ماته خوري روان دي خو په ځای باندې به داس یو څوک پری دی چې پرمیت ته جروته کراش شو اسلام ترنغه ترکیه آزاد شو اسلام ترنغه لیګیا آزاد شو اسلام ترنغه سوډان آزاد اسلام ترنغه الجزائر شو اسلام ترنغه تونیس آزاد شو اسلام ترنغه ده هند نیمه او چې یو دونه آزاد شو اسلام ترنغه هم دا رحم د تورتنستان شو اسلام ترنغه پاکستان قزاقستان قرغیزستان دارستان دا ټول ملک شو اسلام ترنغه وکول ولې د تدنه مخ کې دوی د نظام ورته خود د 4 واګي ورته خود چغا د دې سره التزامات لري پرونه لري د ویو زميدي د قدرت رسو نتا شدامره له اوس وسره رسېږي لګي د اوس ائتلافونه جوړي اجساو کومندان صاحب لیس صاحب رهبر صاحب قائد صاحب خپلانه صاحب بدد سر بيقدرت له وي وس لګي په دې پهږي دا کړيغان دو حالتونه لري یا دا چې په ځای پیږه دا چې ډېر زور لګیو اوی چې موږ تر هغه د تطریق تر څو چې د افغانستان فوز په د امریکایي جنرالانو ټول هم چې دا فوځ اسلامي د اسلام مخني ولیدل مدارس علما مساجد اهله دا فشار نه دی دلته داسې قوت ته کوول لپاره به دوی څه کله مله نو شو نوېره بیرته درته سپینچر کومې ده لري کله به سپینی ازنونه وکړي چې خو څه دم په موږ نه مجاهد راهبر ده چې سب ده بلانې سلوا خپل نه کتاب کې له تذکیر بل اعظم نه د کړی ول نه نه ذکر کړی خو دم نه چې کنه او ما مو لې سب نو څومره په پرلمنت لا د ملت نمندګی خو له کافر شو بیا یې کوي دغه بیا د ترقوله ای بیت به ورسپاره چې ورسپاره کته د او دې بیا تخوې کې یکه او محاورې کوي فکری توجیه کوي بنمری تعیب کوي په رسمیت به پیژني که څوک یې پواکې جوړان غنی دې به او که دغه اړخ څه دا به کومه علاقه نشته نه لري دا نوو بیا تک لري خبره دا ورو نو فکری جګړه په دغه فکری جګړه کې به د مننه کوم مات ورسته پر دی یو په خوابه چې انګريز ګیوچا کلیته ورته نو باهات جنگ من له وی وینه توه شوی وی تکلیفونه غاله لی وی لکړ راوستلی وی اوس انګریزی د ته ضرورت نه لري چې چا کلیته د لفوس را ورشي هغه د دیوچا کوټه ته دیوچا هغه چې لخپله خزه سره بکناس ده ال اجازه ورزي او چې دروازه دروازه تلسبنه بیا د ته د خزه محتط له جون کې ناسل وسایل بدل دروځي بند هم دې به ده ته نه مخکې نهسته تلویزیون له تا نورم خذ تربیکه یې سوې دمې تربیکه یې خزه دمې تربیکه یې موډ افشنم ده درخی د دنیا حالاتو دنده خبري نظر يم دا ورته تشکیلاوي ولی زه که چې بدې نه نه مخکې نهسته لزرو دروځي بند کې هېڅ ورنه نه لې لامر زينه بٹن دباو کې بدلته تا پورته دره رسیدلې لوکس غندغه او لوکس غندغه انگریز د تا د خزه لپاره د ته ریخه بدله چرته ته ریخه بدله کړنه د اسلامي نړۍ په لکوونو کوم مليونونو خلک له اسلام نبيګان نشه دې څه راوړل نتیجې دا د ریګر دې څه شي شو نتیجې دا شو چې ګوې موږ د تاسو په اسلامي نړۍ هو دونه لري لري تو په نلارې کې لري منظم تشکلات لري کې نه لري تر ټولو پیشرفته پوزي وسایل لري کې نه لري ولر دي چا سره دي تاسو سره ولر دي کېږي سره ولر له تا نه دفاع د تا دي مثال هغې ته تحقیق لپاره کار لګیا دي د تحقق لپاره کېده دي تحقق لپاره د تا په نړیوال ترون کې شامل دي کېده په نړیوال ترون کې شامل دي پوزو نه لرو قریبه شامل څه دنه خلکو مو ښه باندې؟ د پردې او کومخه، د څلور خلکو شي بي ویزه، بي پاسپورت، بي کوښتنې. چې څ څ په زریږي، څ څ بي زریږي، څو لا کې زریږي، نه وندلای زی، کته کې پورته کې هرڅ کئ. هو؟ ته بخپل وکول، کې بخپل کړی فکر د فکر دوی ته ماتي ورکړي، دوی خپل غلامان کړي من عمر د تعلیم او تربیه په مجال کې موږ تاسې مکاتب لري کومه اسلامي نړۍ <متنون> په انټونو نړیو کې نه لګو تحقیقاتي ادارې لري کومه نه لګو په ملونکو شاګردان په تعلیمي ادارو کې لري کومه نه لګو د حساب وایي کوي دا وایي دا څنګه حساب د تا په پیسو چاپی کې کوي د پیسو چاپی د دې عادت چې یو نیم ټکي د جهاد په زمانه کې په ځای کې ځای کړیږي هغه کې هرڅه یو حرف ته ویستل پتیرو لس کلو نه د ريزلي پتیرو لس کلو نه کې د افغانستان نسب تصیيه شوی د ريزلي لس را تشوي په هر ځل مفاهیم ته نوستل دغه نسل چې دا د تلبیه منځ ته اسلام نن لري دا د ټاپلار عربی د چم د تادیک د د زره د منګ میند او روان د چا سره دی زنده باد چا توای غډی د چا دلته ولې ته مولای په جنندیش مولای او ته مکتب نه لری ته زوی مکتب یو قالب دی بل څه جوړ کړئ کته پیریګه ته ملایګه ته اډیګه ته تم ځای نه کارځي تاسو یې ته ورساره دی شکل دیزاین ای ته شکل بیروزي چې اډو ته قالب جوړ کړئ یبي مثال داسې نه قالب ته قالب دم جوڑ کړئ کته د خټه هر څو مثلث جوړه کی یا مستطیل جوړه کی یا په بل شکل باندې جوړه کی خو چې قالب ته ورواځو هغه شبه بیروزي کته په دا خطا باندې لا الله هم ولي یا بل هر حر حرف او هر کلمه ولي کې که چې دې ته قالب کې دروښه او هغه چټبه فکر از دې شدو قالب کې لګولایږي چې کله ورځې ته نه ته هر څه پکې پاتوي کېده ده د چېابو کې شوي د چاپ شوي هغه ولي کې پچی دې ته قالب ته وره چې په پله تقالبنا ليه لتعليم التربيه بين زعناصر دي بينزار كان دي معلم ده متعلم ده نصاب ده تعليمي محاول او ميتودونيا طرق تدريس ده طول دي دي تعليم التربيه وزير التراث لاسكرت وزيره هم هذا لامنيه البوليس والاستخبارات وامنيه دارو دي دوزيفا دو دا ده مجرمين ومخنيويو د ظالمان ظلم د ظلم مخاونیس دی بيواز خلکو نه دفاع وکي ملي ته داسي ومع حاول برابر کی چې االتو حرام سا وخه خلک خپل خزه و نوري خپل ځوی و نوري خپل مال و نوري د چرسيانو شربيانو دیغلو قاتلان او ځانیان او قمربازان او لوچکان بدبختو تختون خړی تختون دو ددو مخاونیس او سرهشه دیمن پولیس په دا کې کارونه اخته دي دیمن زندانونه له دا سره مجرمینو ډېر دی کلم له هغه نو نظر دکې اسلامین راي کی چې چا لا اله له نارووی خبره نه مه بیا <سؤال> څاخر ډیر تنفس دی که چې او ښه سي <سؤال> سمه یا کدی ولا چې لاندې کته کې مو در سره څه باندې په اله الا الله وا یما چومره د نبی یم بیا په دغ په رغږي دا سهار راو چې ته په زور لا اله الله یلی اغبنيه وكشفه ده قسم لا اله الله لا اله الا الله الذي اوس ان ننسي وكده معناه وكده لا اله الا الله يقينا الذي والله ننسي ذاك الذي نسي, نسي. شكل لا اله الا الله معناه ماذا نستد حاكم نستد اتباع مرجع نستد الى مستد نشت خالق نشتد رب غير لدغ يو الله نبه دی دي بلچا دین مننه د دهونه نم نبه دی بلچا طریق مننه د دهونه نم او د محمد رسول الله معنا د بلچا رهبرینه د بلچا قانون مننه د بلچا طریق مننه د بلچا اخلاق مننه د بلچا نظام مننه یواز د محمد رسول الله من د ایمان نه کدی معنا وکړ نو یقین نه دی نسې به معنا هیڅ خلق ته وای بس دغه وکړې نه کوي زه خندې د لا اله الا الله معنا د بوجه الول ما لا اله الا الله نه ولا ما غلط دې دې من څخته نو زه کله دای خپل ځواب یوه کلمه وو دا غنله چې بیا سياست بلا له خلک خلاصي نوڅ پکې غرض نشته شاته نوڅ نشته نو رغونې په اول ورځ بیلې وو خو چې د الله معنا دا چې د ما څو سره مزيد دا یاد اوسنه هر مده دا به هڅه پرې زړه اخلاق دو پرېدم نظام به پرېدم جوړ فکر به پرېدم زړه اخلاق به پرېدم زړه اخلاقي او فکری ارزښتونه به پرېدم جوړ حتی به پرېدم دا نه وایي او د محمد به منم دا نه منل لږه د یو ټک نه و او منافق نه و ته دې پېد چې کای ور نو دا, من دا, من دا, دا من لا نه الله نشه خپل دا په قزا په محمد صلی الله علیه وسلم نام نه غاری به زنه کوم چني کوم نه بیا چې خراب یې ګم هغه هیڅ څه په خپل قوم کې نه مې بیا خلک راته ومه خېل نه فرتاره دا به څه خې د الله هی لمما ناله کنا خلق ته ورکو دا په چوک کې په مزوت کې په مدرسې کې په ولجنه دي خلق سره ولات دم امنيتي حالت دي جرم په خلاف نه دي اسلام دي اصلاح په خلاف نه امنيتي وزيقه تعليم او تربيه د <تصفيق> <تصفيق> لرو کي نلوي تلویزیون نه لرو کي نلوي لرويه اخبارونه مجلې کتابونه چاپخانه فرهنګي ټولنې د لرو کي نلوي ادبيات او مفاهيم ته کې د چاپ کې لمانه کوپري دي وسائل دي مون بچند مون زرميان دي مون اداري دي مون چدي دي مون په فکر کوي کولی فکر ور جوړ او خراب کړي خبره دا ورونه دي فکري جګړې دي فکري جنگونه کله چې جن اسکلي وو نو اغه تاثیر یو ډول محدود نکامې پوچکله دولسه او پندرسم کال کې نه هم لوی اس نو استراتیجی طرح کړ او غدا چې د مسمنانو د فکر په خلاف کار و شی نو بیا او ا تاريخي او تګلارې هم ورته سره تعین کړی به سره پر مختلفې پر مختلفې کړی تر چې د مان نورې مرنه نو محاسبه تازه یې شو حتی چې د داننن د پل نشي خولل کې د نه یې پودانه کې خپله کلیګ لري والله نبري خپل جمعات کې دینه فریدي پداسوکې کم یو داسې ودا جهاد سیندونه د غرونو نه اوه وروختکې یي ودانه په آبادی د تندېګي نه موږ تاسو کې باید له سیندونه داسې قرار قرار له وداني دپاروړتکې وو په یمامت کار د تعلیم کار د دا ملتداري کار د دا اسلام د خولو کار د اسلام د مقدساتو نه د دکماند کار د سړي د دې سړي د روزلو د پارا نزيک څوک وو چا چا ته وای ولا سړي نکي را ديونه کي يې خبر نکيږي مجراني کيږي تعليمي کي تربياني کي خو چې نن دیو غټنه سبب بیا درنه تليده کاينه منه میرا ششندر ونه دي تارې تاريخ مثالونه په درو خایمه میرويس افغانستان یې جوړ کړ په ځای د اسن خلافه خلق په خله چ پښتنې دولت یې جوړ په ځای د اسلامی دولت شو. احمد شاه و غټل هندستاني فتحه کړ بلاي فتحه کړ په ځای باندې د دا شې کورنۍ څون تیر شه ا مملخان سره دغه ملت مجاهدینو قرباني ورکړي مې غټله په ځای ما سکولریزم را بي دیني را دا کوم ملک دا املکو چې د انګريزانو له تاغ ازیان آزاد کړو او داسې یو ځای قيادت کوم سره غازی املخان وکړي ولی ځای باندې مو فکرې کارو نه کوم كا. روسان د مات کړ یو نن موږ قرباني شهیدان دې ورکړم ټول دنیا د دنیا سیاسي نقشې بدل کړل حتی چې جغرافي نقشې بدل دنیا په ځای باندې بيړه لندغړ ټوپګان درغذر ګلمجم بلچت ائتلافيان وینې توېونی بې فرهم نه د څو غړونو نه حاکیل شي ایا تاسو څه پاتې شې د انګرېزانو بیا سر شوبو او کله چې وایو د ځای د سایکولو لپاره نه پخې په باندې د را رسیدلی بلوس کوم بل ی خپل میګر ته ویلي مې زه کوم بیا له سره شروع کوم چې تا باندې نیتي جوړي <تصفيق> مونږه <متصفيق> ارزم له سره شروع کوو ونه کتاب باندې ځان سم نټو کوو چې کوم ځای ترسه یې سره شروع بس ما څو غوخه نه نو بس په نو بیا سره غوتو د بس د بدنې ته خیرایو ته و تا څو کړم نو ساه تا څو کړو په ټاکوم له کتاب سمز د کآما د کتاب له په حروفو زده کړه په مفاهیمو زده کړه په خا بیا ته ز election د چا نه خبره نه اوسې بیا موږ چې خبره بیا سره شروع مخوس بروره خبره دا د دې تر رسیدلې چې بیا جهاد دې کوي یا به درشل کې ولایتونه ازادي ولسماله ما aras ملره په دې پوستو کې داخله دنجای دې دزمنه اس پاره باندې تیری یو چې پخترو چې تر څو یې سرکړنه داخلي د داخلي وزیت والله بس شوي موټر ته راوخي جېدي پولیس ته تلل شي اول خلل لري ځې نګې چې موټر تورونديشي چې موټر تورونديشي ځکه چې موټر خو بلار دی موټر کوڅه کې باندې بیا چې راشي ورته للري نشته وګوري په ځای دې شوې تا کارت او تذکره دې شېدان چې ولې زه که پر هغه شي چې څو کومه شپه ریکینسخه په دې لږه زره پیوړت څه فکرې واه مسته دې وستر نه لې لا ري ازادي خارور دې دې شازد شي ورسره ازادي کی انګريز دې تک خبري کني امریکا دې تک خبري کړي خو په ځای باندې په په معنا دیو نوی فکری اجتماعي سیاسي استلاف تشکیلاولو هڅې شروکړي چې تا بیا پکې پردای دا څه ویل تا په خونا راکړي بیر ده بيدمى كشتاخ ده لو بروانا ده اوس روانا مختلف بشكل وكله بي وشكل وكله بريش شكل في ديرا نو ديدي دي بارشي منغا ده دي سدي جودولو يو هورو كي غني د스가 ولغوشدار توينشي سدي نشت سدي نشت ده ايتاس سينا ايتاس جبرا انت سي الله دا سي ياسدي سر رب العالمين يسحسان برونديكره څوک په یازه الله د لريو دشتونو ته منلي ياس دوی اندشنه غوړندې یو لوی شت او دریم ده چملایان یسته تر اوسه هیڅ څونه شو د تاسو کتاب په نه خبرني نه دسی کړئ لګونځان په پوښ کړئ زه که خوده زړونو یارم نه شو آیو چا شیر وی لوی څومره لوی کارونه دغه یو لالای پادش پته خپل جنگي جن جلال خبر نه جلال پادش اس پته خپل وان جنگي خبر نه کوي خبر اداره یو تشکیل او لسوالین یې د غسیل نشته جوړیدنو چې څلوسي له فرې یو یې مې اشته د مې سړي د مې شته د ځان سره راځه دا خوندور مخې په سلام کې پوکي په فکر کې پوکي په مزي هم یې څنګه هم, هم واسکول شي هم نه سي په دې شي چې موږ به خون په توډیو باندې خبرې هم نقام کوه هم دې د دوه مونی اجتماع یو سي فکری پلانونه څهونه دي دا تشخصول شي هم خلګ مختلف فرهول شي د شنګر کول شي دیو کال دو کال د اکلوفتې دوه بیا د خبرت کوله سره نشته بیا به دا سره ویده تاثیره چې هم په تاریخ پیږیم او سیاست پیږیم هم په انګلیزی پیږیم هم په اړیدی هم په ریډیو شلو پیږیم هم په مزمن پیږیم هم په شعر او هم په خطاب او په ویناوالې باندې پیږیږي پدې شان باندې پیږیږي ته دومره مسالېخ کیږي په لکونو په میلیونو مسالېخ کیږي مې سنا یو متې د دې خلکو نو دا استعداد تاسو در بل العالم اندره کړه مې قسمه ځل اخلي ونی سه مسالې سورې کوي تاسو مې قسمه بسر باندې سورې یو څو ورځې رانشي چې دا مې کوم راغوم بیا به موږ یوځیتو نه احساسو خبره چې مل شروع ته کړ چې د سر د مونته سر څخه ستمر ورواچو بیا په کڅوړه په هو باندې او بیا یو یو باندې یو که